God aften og velkommen til at ud her på Aarhus Studenteradio 98,7 eller AASR.dk. Jeg hedder Sine Amtoft, og jeg er da helt kommet blødt ind i det her program med den her sang. Det var Kings of Convenience med 2425. Kit, i dag der skal det jo handle om en af Danmarks helt store. Jeg er helt spændt. Ja, det er også fordi, at vi virkelig gerne vil lære noget mere om den her store mand, som altså er Søren Kirkegaard. Uh -huh. Ja, og, øh, og vi er ikke helt alene, fordi at så vil vi være på ryven, for vi ved ikke så meget igen om, øh, om den her store filosof og teolog, som han er. Men vi har Klint Jensen, som er magister i filosofi med i dag. Velkommen. Tak skal I have. Tak skal I have. Det var dejligt, at du kunne komme og hjælpe os igennem ja. det her ja. emne. Og fortælle en hel masse. Ja. Vi skal igennem lidt af hvert, vi skal høre lidt om hans kærlighedsliv, vi skal høre om, hvad, hvad, hvad det er for nogle værker, han har skrevet, og uh, lidt om hans liv og levnet. Ja. Ja. Så uh, det synes jeg, vi skal gøre, efter vi har hørt uh, endnu en lille sang af en anden stor dansker, John Mogensen. Mm. Ej, hvor er det smukt. Det er en filosofi, hvis det er ikke meget bedre, end når man sidder på et værtshus, og så hvis man gør det med John Mogensen, altså så er det jo så er lidt. Og især, hvis der er klister på skoen, når man ikke kan komme hjem. <laughs> ja, det det når man er, er. Nu, Så sidder man bare og tænker og tænker og tænker. Åh, oh, ja. kit, det er jo på lovud for Årets der Radio. Det er det, vi så, er. vi står i lige nu. Det handler ja. om Søren Kikkegaard. Det gør det, og det handler også lidt om Henrik Klint Jensen, ja. magister i filosofi. Velkommen igen, Henrik. Tak skal I have. Tak skal I have. Ja, du øh, har levet med kirkegård hele livet, har jeg fået fortalt. <laughs> ja, det er faktisk rigtigt. Da jeg var 12 år, da begyndte jeg at læse kirkegård, det var da i høj grad, fordi jeg læste øh, hans skrifter, og jeg overhovedet begyndte at læse filosofi, og kirkegård har været med øh, mange gange øh, siden øh, i alt, jeg har øh, lavet. Og selvfølgelig er der også en gang imellem for meget af det gode, og så, <laughs> og, hvor man øh, prøver at se på andre måder, og man kan blive noget træt af ham og sådan, men man kommer alligevel tilbage og, øh, og bliver forfrisket af ja, Kirkegården. Hvad, hvad var det ved ham, der, ligesom, der trak dig til hans tekster? Og det, det, det, det er det meget direkte, i hans måde at kommunikere på. Altså, han, han griber meget fat i øh, en der lige, hvor man øh, er med at øh, sidde i en øh, livssituation, og skulle tage et ansvar øh, på sig. Og jeg tror, som Kierkegaard vil være meget glad for den der sang af John Mogensen, fordi den, den viser det, det, øh, det æstetiske øh, over for det etiske. Altså, John værtskæsten er faktisk gift og har moralske og etiske forpligtelser, men han kan ikke slippe den estetiske øh, livsform. Og sådan, øh, jeg, tror, jeg tror, Kierkegaard ville godt have grebet færdig den sang, hvis han skulle øh, skrive i dag. Men selvom det er så længe siden, han har skrevet, så så greb teknik i hvert fald mig dengang øh, meget direkte der, hvor jeg var øh, øh, navnlig den der formulering i enten eller med, at øh, kaptajnen skal hele tiden sørge for at styre skibet, fordi øh, styrmanden skal øh, sørge for at styre øh, skibet, ja. for ellers så, så, så sejler skibet bare videre øh, af sig selv, og så må det ikke gå i ens liv, at det bare, at det bare sejler sted med en, men at, at man selv øh, griber ind i det, øh, og øh, så, sådan, det, ja, men det. Det er, er det noget man... du, du, du sådan har så har du sådan trukket lidt på din på, på, på kirkegård i baghovedet, når du har stået i sådan en livssituation og sådan noget. er det sådan at man kan, kan man sådan rent praktisk finde kirkegård frem og så måske sådan finde et svar ligesom man måske gøre med bibelen eller sådan. Noget? Jeg tror at hos kirkegård er det sådan at typisk skal man finde svaret i sig selv. Ja. Men, men han skubber ind i gang med at øh, han skubber ind i gang med at finde svaret øh, mm. øh, i sig selv. Og man skal selv øh, tage ansvaret. Og alt det der med subjektivitet, det er ikke et spørgsmål om, at, at Kirk går ind og er subjektiv på mine vegne. Men han, han er optaget af, at øh, jeg selv afgør mig og selv øh, vælger mig og, og selv øh, forholder mig. Øh, på den måde. Men det du siger, det, det kan jo måske godt virke højtflyvende for nogen, og ja, meget filosofisk, ja. men det er også derfor, han bruger de her billeder, som for eksempel styrmanden på sit skib. Var det det, der tiltræk dig som 12-årig? Var det det, der gjorde, at du kan forstå det her øh, filosofiske sprog, som det ellers er? Ja, det, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Fordi på den ene side det er det men han, han øh, åbner jo enten eller mere at skrive diapsalmata, jeg gider ikke noget, og det, det er noget, man, det, det tror jeg kan sige noget til alle unge, 12 år, <laughs> til alle tider. Han til spørger, 23, at, eller hvad vi nu er så <laughs> er her i studiet er? Lige, lige præcis. 12 at man er der, hvor, hvor, hvor, øh, hvor man er i en fuldstændig ugidelighed. Og der, der, mm -hmm. der fanger han jo en på det gale ben, eller hvad skal jeg sige? det havde man også det, det, det, det havde man dengang, og, og den, den situation, den, øh, den, den øh, fagner han. Så selvom sproget er gammeldags, så, øh, så kan det godt ramme. Det ramte i hvert fald mig, og jeg, jeg tror også, det kan ramme unge i dag at se på det. Det mm -hmm. var også sådan set meget moderne på den måde. Ja. Han kunne godt skrive sætninger, men han kunne også sådan skrive lige øh, til hjertet. Lige så det ramte lige maven. Ja. ja. <laughs> ja. maven. Jeg håber da, at, at nogle af vores lytter derude kommer til at måske efter den her time være have det lidt på samme måde, at, at han rammer ind lige i hjertet. Vi skal høre lidt om lige om lidt dag, hvor, han, hvor han kom fra og hvad hans historie egentlig sådan er. Først så skal vi lige høre Spleen United med Spleen United. Splin United med sang Spleen United her så. i få lavet <laughs> for Aarhus Studenter Radio 98,7. Og Kit, hun kæmper lidt med sit, uh, med sit uh, filter, så det ikke lyder, som om hun står og spytter i mikrofonen. Ja, jeg står og holder den, så ja. det skal nok gå. Ja, men ja, det lyder der dejligt. Der er tape på og gaffa og det hele sidder sammen. Det er skændt, det går nu. Det handler om Kirkegaard, Kit. Ja. Særlig Kirkegaard, ikke Ole Lund. Nej, det gør det ikke i dag, men det kunne du gøre en anden dag snilt. Ja. Altså. I dag er det Søren og programmet er altså i filosofiens navn, kan man sige. Vi har snakket lidt om Henrik Klint Jensens fascination af kirkegård og hvordan det hele startede. Hvordan du begyndte at læse kirkegård som 12-årig, det er jeg... Det er ret imponerende. Det tror jeg, ikke, jeg der er mange, det er ret der gør alligevel. Det burde man måske, fordi... Der er nok også nogle ting, man kan lære som 12-årig, som du også selv gjorde. Men vi skal snakke lidt om kirkegården nu, og, øh, og hans uddannelse og unge år. Har han en uddannelse overhovedet, en Kirkegård? Ja, det, det tør man nok sige. Hans baggrund var sådan underligt dobbelt, fordi på den ene side, så boede han i et øh, rigt miljø. Hans øh, far var øh, rosekræmere, og det var en slags øh, groser efterhånden. Og der var rigtig mange penge i øh, hjemmet. Men alligevel så levede de ikke borgerligt øh, ud fra at de havde mange penge. For faren var kommet fra meget, meget fattige øh, livsvilkår øh, i Vestjylland på sædning, hvor han havde prøvet at sulte. Så han var det man kalder uljyde. Så de levede alligevel lidt spartansk? Så de levede faktisk lidt øh, spartansk. Og så kommer øh, så kirkegård i det der hed skolen. Han var så født i 1813, og kommer i skolen, som var sådan et en skole med gymnasium for dem, der skulle klare sig i borgerskabet. Altså borgerdyd betød kompetence, borgerkompetence ja, ja, okay. på den måde. Alligevel så fik han en fabelagtig klassisk uddannelse der, som jo lå milevidt fra, hvordan det var i hans forældres generationer, som han har haft det. Så æh, han var allerede hjemmefra. lidt speciel der i skole. Ja, han var meget speciel og blev kaldt Søren sok. Øh, og, <laughs> og, faktisk... Var det, fordi hans far var hosekrammer? Ja, ja, det var det, og han blev, han blev mobbet simpelthen, øh, fordi han jo rendte rundt i sådan noget underligt øh, gammeldags øh, tøj, og de havde jo råd til at klæde ham øh, i øh, silke og fløjl, hvis det var det, de ville. Men ja. det ville de ikke, og også det, det der tog kirkegårds og revance senere i livet, hvor han altså førte sig frem på øh, strøet i elegant tøj og med øh, flot hat og øh, høj cigarføring i Han videreførte ikke den spartanske livsstil. Det tøj man siger at han ikke gjorde. Nej, han, okay. han formøblede simpelthen en meget stor arv øh, i løbet af sit korte liv. Han blev faktisk kun 42 år øh, og øh, fik der nogen øh, stilling. Han fik tjent noget på sine bøger, øh, men det meste, det kommer altså fra, at han øh, formøblede et, et, et, den kæmpestore arv fra øh, faren der, og der tog han revanche over øh, den spartanske påklædning, han havde haft i sin øh, barndom. Det, så det var lidt splittet på den måde. Øh, okay. øh, der. Og så han, han var henvist til at være en ener, fra han var øh, lille, øh, og, øh, og så var han også i stand til, at det. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, mange ville være øh, gået til i traumatisering, øh, hvis de ikke lige havde haft Kierkegaards evne til at, øh, at klare sig selv øh, og at øh, komme igen, kan man sige. Og derfor kan han være en hjælp for andre til at komme igennem og være sig selv øh, og ikke bare gøre det, som man gør øh, øh, Ja. Ja. Men skal der... man ikke have et, øh, hans tankegang for at gøre det, du siger, at andre vil være fuldstændig traumatiseret efter at have blevet kaldt Søren Sok og gået rundt i laset tøj? Men hvordan kan han så hjælpe andre? Det kan han ved at øh, vise, at der er så meget det enkelte menneske rummer af ressourcer og af muligheder. Og det enebærer godt nok, at det enkelte menneske skal tage noget angst øh, på sig. Øh, og, øh, men når det gør det, så står det virkelig frit og i mulighed for at overtage sig selv på den måde. Og ikke være afhængig af, hvad andre siger. At være den enkelte på den måde. Så jeg vil nok sige, at øh, hvis man skal klare sig, så, så skal man tænke tanker. Måske ikke lige som kirkeaktorer, men, men det er sådan nogle tanker, man skal okay. tænke for, og, og og, og, øh, og stå igen kan ja. man sige hmm. det lyder som at man nærmest skal øh, gøre for et kirkegård ind i helt allerede i børnehaven eller noget sådan noget jeg så tror på, det, til børnenes på... identitet eller sådan noget det kunne man høre ja. altså, det var selvfølgelig et job at, ja. og, og <laughs> oversættet oversæt det. Det, men, men jeg, jeg tror det faktisk ja. jeg tror det faktisk men må jeg høre, er så, altså, ved man så noget om hvornår, hvornår han ligesom begyndte i sit, uh, i sit liv her at, at skrive nogle af de tanker ned som han sådan senere skulle blive så, så berømt for Kommer sådan til et ret øh, tidligt, mm. øh, øh, men det han, han bliver han kant til ol altså øh, og altså det er den eksamen man tager når man øh, skal altså, være øh, præst altså, ja. på på øh, universitetet. Men øh, så skrev han øh, hurtigt efter en øh, en det hed magisterdisputat, det, det vi kalder Doktordisputats øh, okay. i dag øh, allerede i 1841. Og øh, der kan man se at han havde tænkt sig at han skulle øh, være en moderne øh, æstetisk øh, forfatter. Øh, han tænkte vist nok på at han gerne ville have det professorat som Paul Martin Møller havde i æstetik. Så i begyndelsen skriver han meget for at blive akademiker, øh, og øh, men alligevel det holder ikke. Han skriver samtidig sine helt, helt, helt egne øh, ting ned ja. og redigerer dem så øh, til sit første værk, øh, som er øh, enten eller fra 1842. Der, der er han for første gang øh, den samme kirkegård, vi øh, og de der de absalte det betyder tanker, som han begynder med. Det er sådan redaktioner af, hvad han sådan øh, indigerende havde gået og skrevet, uden at tænke øh, meget over det. For eksempel det øh, med, at han ikke gider øh, noget som helst. Og, øh, at, ja, jeg ja. Øh, og at. Øh, han har også en op et teater, hvor der går ild i kulissen, og bagjassen kommer frem og siger, nu er der ild i kulissen, og folk de griner bare, for de tror, det er en vidighed. og Sådan tænker jeg også, at verden går under af folk, der tror, det er en vidighed, ikke? Altså, det er Sådan nogle herlige tanker gør, Kiergaard og Sej, og redikerer dem ind i, i begyndelsen af Enten Eller. Så Enten ja. Eller, den skrev han altså meget tidligt ja. i øh, sit liv. Ja, øh, altså det er jo kun det der. Det er jo sådan set allerede 42 år efter, at ja. han øh, er øh, har taget sin magister okay. øh, Så, så, så det, det gik rimeligt øh, hurtigt. Og i det hele taget, så øh, har han stort set øh, skrevet sine filosofiske værker allerede øh, i 1846. Det er altså kun øh, forholdsvis få år, hvor han virkelig øh, skriver af made. Så det er lige her i unge år, hvor han virkelig er produktiv. Men jeg tror, vi skal komme ind på hans litteratur lige her efter ja, et lille ja. øh, nummer. Ja. Så får vi lige en pause. Ja. Black Street med No de Her i puller ud på Aarhus Studenter Radio 98,7 eller AASR.dk hvor det i dag handler om kirkegården. Ja, vi har efterhånden undret så mange ting, og nu, øh, nu sætter virkelig lytteren på en prøve, Ja. fordi nu handler det om kirkegård, og der skal man lige have tungen lige i munden. Ja, altså kirkegårds vigtigste litteratur. Ja, det er det, vi er kommet til nu, man Og man kan man se det derude, program. men jeg lavede sådan nogle armbevægelser ja, så så jeg det, jeg synes, det er stort... Emne. Ja, men det er, det er der ingen tvivl om. Men ja. øh, den øh, vigtigste litteratur er især den tidlige litteratur, hvor vi lige har hørt at han altså var meget produktiv ja. og øh, Henrik Clint Jensen, som vi er på besøg i dag magister i filosofi, har lige fortalt lidt om enten eller, som var hans første værk. Er det rigtigt Henrik? Det er hans første værk hvor han er øh, den øh, kirkegård vi kender øh, som øh, selvstændig øh, filosof Før har det været kommenterende ja. ting han har skrevet og handlede om Sokrates og øh, ironien, øh, men det var mere sådan et øh, fagfilosofisk værk, der skulle øh, kvalificere ham til at blive akademiker og til en øh, akademisk karriere. Og det opgiver han sådan set og bliver i stedet for filosof, der tænker selv mm. forfra på den måde. Jeg har hørt, at han sådan... før har skrevet under pseudonym. Ja, og det gør han sådan set øh, i hele sit øh, forfatterskab øh, igennem. Og det er Victor Eremita og Konstantin Konstantius og hvad det hedder, mm. alle sammen. Ja. Og det er altså en måde at kommunikere på, hvor han netop træder til side og ligesom Sokrates var ironisk og ville skubbe sine de unge uh -huh. athener, og der vil han skubbe ligesom, baglæns ind i sandheden, så man også narre og skubber os til selv at, at finde øh, sandheden. Ved at, at have sådan et forfatterskab, der er en stor iscenesættelse med pseudonymer, som ikke rigtigt er præcist Kirkgård selv, men som sådan er sider af Kirkgård, som sådan er vinkler på øh, det hele. Uh -huh. En indirekte meddelelse, der, øh, der skal skubbe øh, Uh, Hvad er så med enten den? eller? Den er så skrevet under hans eget navn? Nej, den er, den er skrevet under pseudonymet Johannes uh, Klimakus. Okay. Og det var taget fra en gammel middelalder-mystiker, der hed Johannes Klimakus. Uh, der, der handlede det om, at man skulle finde uh, stigen til paradis uh, ved at gøre forskellige bådsøvelser. Okay. Og der... Uh, Men dermed også at finde sig selv på den måde. Mm. Og så ville det... Uh, Søren Kierkegaard være en moderne, Johannes Klimakos, en moderne, øh, ja, man kan næsten sige ensomhedsmystiker, men som netop er placeret, situeret i øh, hele den øh, moderne øh, tid, og som finder sin egen øh, stige opad øh, mm. mod, sandhed. mod, mod, øh, øh, mod sandheden. Men det er også en personlig øh, udvikling. Og der kommer så stadiet-teorien øh, ind i øh, billedet. Også at, at, øh, at der er øh, forskellige stadier på livets vej. Og det bliver frem navnet på hans øh, bog fra øh, 1845. Mm. Og det er skrevet af Hilarius øh, bogbinder, som har sådan... Det er kun en bogbinder, der lige har samlet alle mulige løse ting, han har øh, fundet. Og det er sådan lidt, at går nogle gange selv følte det, at han han bare øh, rimper det, han øh, har, har fundet i sin egen gemmer sammen, ja. og så øh, sætter det øh, øh, sammen. han så, så, så hedder Hilarius. Det er lidt sjovt. Ja, helt vildt sjov, ja, det det er, sjov bogbinder. Det betyder, ja. det betyder <laughs> ja. den opmuntrende bogbinder. Altså, der, det der, der, der er der opmuntrende. Skal der skal, der skal lidt, nu, nu skal der lidt øh, gang i det. Det kommer Kirchgaard ja, og sætter gang i ja, ja. Men... og, og, og, og i Stadia på Livets Vej, der, der får vi alle de tre, hovedstadier, som, øh, som Kierkegaard taler om. Det æstetiske, det etiske og det religiøse stadium. Mm. Hvis vi ser tilbage på enten eller så var det kun de to første øh, stadier, nemlig det æstetiske og det etiske, der blev øh, behandlet mm. øh, på den måde øh, der. Når man læser litteraturen om ham, øh, så ser man, øh, at øh, der står nogle gange noget om, at der også er et stadium nul, som er spidsborgeren. Ja. Og, og det kalder Kierkegaard bare ikke selv et stadium, fordi spidsborgeren er bare så øh, åndsforladt og så, øh, så øh, lidenskabsforladt. Han er simpelthen et nul, så, så, så han, han når aldrig rigtig at komme ind som et stadium, fordi der, der, der, der kan slet ikke komme liv og bevægelse i, i det at være spidsbord. Der gør man bare alt, hvad alle andre gør. Mm. Alt, hvad der forventes af en i livet, det gør man. Man gentager fuldstændig som en, som en robot. Nu kan vi jo gå og følge os lidt ramte og sige, at det, <laughs> vi slet ikke er et stadie på Så er <laughs> man slet ikke noget stadie. Og, og derfor, derfor, derfor kalder Kierkegaard, det er ikke selv et, et, et stadium. 0. Det er så noget, man har gjort bagefter. Det kan man jo ja. godt gøre, men, men, men, men, men det er bare det. Hvordan kommer man derud ud af de der start starthuller? Ja. Det, det er jo mere huller, end det start. Når det, er, <laughs> når, når det er, når det er, den spisepåre. Men hvis man nu slet ikke, altså slet ikke ved noget om, om de her stadier, altså kan du prøve at forklare, øh, vi, vi hørte lige den der sang øh, fra John Monsen, der sidder på et værtshus. Øh, kan du prøve at forklare måske hvordan øh, de her æstetiske og etiske stadier ligesom er ved hinanden, eller er det noget der er samtidig eller er det noget der er mod hinanden, eller hvordan? Det er mod hinanden, men, øh, men, det, men, men det er ikke forkert at sige samtidigt, fordi anden del af øh, enten eller hedder faktisk ligevægten mellem det æstetiske og det etiske. Så det er også noget, der skal afbalanceres i den enkelte. Øh, og han tager fat der, hvor øh, vi virkelig prøver at leve ud af vores følelser æstetisk. Altså, vi, vi prøver virkelig at, at, at leve ud af øh, vores øh, kærlighedsbehov, vores erotiske øh, behov. Det, har, det er meget det, han ser i sin romantiske samtid, han mm. ser øh, der. Nu skal den bare have hele armen, og, og livet skal øh, øh, nydes. Er det John Monson på et værtshus, og, der er okay, Ja, Ja, fordi så sker det jo det, at man på et eller andet tidspunkt, så kører man træt i det. Og det er jo sådan set, det John Mogensen gør. Ikke? Altså, han kører træt i, at, at, at, at, at, at, at, at øh, øh, bare prøve at være uh, i, i sine øh, øh, følelsesvold og bare give efter for det der behov for at uh, drikke, og det æstetiske har hos Kirkegård har bestemt også meget at gøre med alkohol, hvis vi egentlig ja. skal... Hmm. skal Når han levede så, ja, så voldsomt på ja, sin ja, forældres eller på for sin arv der, ja, ja, og noget. Ja, der, så noget, så var der bare fest og ballade. Der var faktisk fest og ballade ja. rimelig meget. Øh, Kirkegårds spiste mest ude øh, ret <laughs> ja. øh, dyrt Og der havde jo ikke været meget vin i hans barndomshjem, men det, det kom der så Der kom rigelige øh, vin senere. Så det er ikke, at, at John Mogensen sidder der med, med en, en, en kæfert og har bundeang, og det er slet ikke noget, <laughs> der er fuldstændig fremmed for... for Øh, Kirk går, fordi okay. for de første endda eller handler meget om den bunde anger, der kommer, når man kan. Åh, det går ikke det her. Det, det, der, der, må, der må noget kone og, og børn til. Så det er ja. det etiske der kalder på. Det er så etikeren, der. Det er det er altså, i John Monsens sprog, det er det etikeren, der tager hjem til konen. Ja, mm. <laughs> lige præcis. Så, så, så når John Monsen snakker, vil gerne tage i det der set. Øh, ja, og, han, ja. Han er æstetikeren, men det er etisk gør, det vil give man. Det det går ikke, det går ikke tomgået. Så, så tager han, han lige en 10, 10 hjem til til konen. Det er overgangen ja. til, til, til, til, til det etiske. Ja. Hvor man altså nu siger, jamen okay, selvfølgelig skal der er gang i den, men du skal også have et job. Du skal også udfylde nogle, nogle pligter. Du skal også være på i samfundet. Du skal også være noget for andre. Og, og når, når man finder en, en balance i det, så, så lever man så lever man øh, etisk ja. øh, og, og har det æstetiske. Det bliver så altså, øh, livsglæde og, mm. og erotik. Det bliver genfødt, men nu bliver det øh, forvaltet i en... Øh, øh, hvad skal jeg sige? Det bliver forvaltet i en... Kan man sige, at det bliver undertrykt lidt? Det, det æstetiske ah, det, øh, det, det skulle gerne være sådan, at, at det bliver formidlet. <laughs> men, men, men, men det er et kan det nok ikke helt undgå at, at, at, at blive. Nej. Men... men og, og man går kun ind i det, det er, fordi det andet gik i tomgang. Altså, yeah. det, det er så meget den der øh, tomgang der, som, som øh, vi øh, kommer ud af. Og så er det altså, at det, det etiske træder til ved, at vi gør ligesom øh, styrmanden på skibet, at vi tager fat om roret, og vi lader ikke skibet af afsted med sig. Fordi hvis John Monsen bare blev hængende på det skib, på det værtshus, undskyld. Det værthus, <laughs> så, så ville skibet jo bare køre sted med ham, ikke? og så ville, ja. han jo i, i, så ville han jo bare ligge i, øh, i regnestenen, øh, ligesom Bellman gjorde no nogle gange. Og det var typisk set ikke det, han alligevel ville med sit liv, for ja. så, så, så, så, så, så løber livet af sted øh, med en. Og det er meget det, det handler om, at, at sige, okay, øh, der skal selvfølgelig være følelser og klæder og, og der skal også være plads til, øh, øh, at vi drikker arte, øh, short og har det sjovt, men det går i, det, det, det øh, i, i tomgang, yeah. og, og, og, og, og, og der er alligevel ikke noget øh, ved det. Og så er der måske noget, der skal undertrykkes, men... Øh, men øh, øh, hvis det ikke er regnesten, man vil, men, øh, man <laughs> videre. Så, så, så, så tager man linje 10 hjem øh, ja. og, og bliver, og bliver etiker. Men så er og, det så, at, at teologen kommer frem i, øh, i kirkegård, og så er det det religiøse stadie, kommer man. Ja, kan du kort fortælle, hvad det går ud for? Ja, altså, så, øh, så går det, det går ud på, at, øh, at det her etiske livsstadium, det heller ikke holder. Fordi man øh, øh, opdager, at man ikke er i stand til at konstituere sig selv. Man er ikke i stand til at øh, skabe sig selv fuldstændigt. Der er noget her i tilværelsen, som er givet, og som man må afgøre sig i forhold til. Og øh, der, øh, der bliver der ikke længere tale om et valg, men om en religiøs afgørelse. Mm. Det er det så. Det, det etiske det, det kommer også til at lide skibbrud så langt når John Mohn måske, med det <laughs> men, men det, med det etiske kommer altså ifølge kirke også til at lide at, at lide skibbrud. og så må der en afgørelse til som er religiøs og der bliver det for kirkegård sådan at det er i kristendommen at han finder afgørelsen og han afgør sig som Øh, som kristen øh, og selvfølgelig prøver at åbne, at vi også gør det, men det er stadigvæk cirkolymen, altså det er stadigvæk indirekte, det, det ligger i vores egne hænder at mm. træffe sådan en afgørelse. Ja. Så han, er det er også op til os selv, om vi nogensinde når til det religiøse stadie, altså videre sige, fra ja. spidsborgeren eller nullet. Ja, eller det, det, det, det, det kan man egentlig godt sige, <laughs> ja. altså, at, at, at, at, at, at at det er øh, på den måde. Og det har også at gøre med, at øh, man bliver grebet øh, i det moderne liv, hvor man prøver at vælge sig selv, der kan man blive grebet af angst, og han skriver faktisk et, et, et værk øh, imellem øh, enten eller og øh, stater på livets vej, som hedder begrebet angst. Ja. Og der sætter han simpelthen ind øh, med, øh, med, med en grunderfaring i det øh, moderne liv, som man ikke helt kan vælge sig fra, men som man må afgøre sig fra. Oh, det er så duftt. Also, ja, så er det sådan, de, sådan, sådan Altså, man starter. Jeg kan lige sætte den der spids på hå, men så, men så øh, bliver det æstetisk, og så bliver man ung, og man fester og sådan noget, og så bliver det lige etisk, præcis. hvor man får en familie, og til sidst så kommer afgørelsen. Ja, netop, jeg lige præcis. Altså, lige og man lige kan det ikke rett fra ja, ja. det. Ja, ja. På John Monson kom den jo faktisk aldrig. Så kom ja, men, men, John Mohnsen, han ønsker han, ja. han, han nok på baren dagen efter, tror jeg ikke. Han, han, han kom et godt, jeg vil sige, at Kierkegaard vil sige, han kom godt skridt på. Han kom godt skridt på. Det er måske ikke alle mennesker, der når til det sidste stadie, men derfor kan man måske godt leve et godt og liv. Det må man håbe. Ja. Vi, øh, vi skal i hvert fald høre meget mere om kirkegård. Men det skal vi, efter vi, vi har snakke. hørt øh, meget apropos religion, så skal vi høre Frank Ocean med Bad Religion. Wow. Frank Ocean med Bad Religion. Kit, livet, det skal leves Forlands og forstås baglæns. Er der en af vores gæster, der har skrevet det til os, siger du? Ja, nej, det er ikke en af vores gæster, det er en af nej, vores lille, der har han skrevet det til os, ja. Og hvorfor har han skrevet det? Jamen det har han, fordi det handler om Søren Kirkegaard i dag mm, yeah. I puller ud her på Aarhus Studenter Radio 98.7 eller AASR.dk Ja. Yeah. har en gæst i studiet Ja, yeah, vi har nemlig og vi har lidt åndeligt også Søren Kirkegaard med men ellers er ja. det så Henrik Klint Jensen magister i filosofi, som er på besøg og som beriger os med sin viden om Søren Kirkegaard, som du har levet med længe Ja. og studeret, må man sige. Vi er, vi er nået til Søren Kierkegaards kærlighedsliv, hans øh, love life, og det må man sige, det må jo være det æstetiske stadie. Kan man sige det, Henrik? Ja, for øh, han forsøger at tænke sig selv øh, etisk øh, med sin øh, forlovede. Og det vil sige, at han øh, prøver at øh, øh, tænke sig selv som en borger i øh, samfundet, der... Som har noget der, ansvar. Der, der, som har øh, ansvar. Mm. Og øh, så forelsker han sig altså i øh, Regine øh, Schegel, mm. som altså bliver ja. til Regine... Altså som øh, øh, Regine Olsen hed, Olsen, hun op, oprindeligt. Øh, hun blev senere gift. Men ja. øh, til anden side, men øh, Regine Olsen, som var en øh, meget øh, datter af øh, borgerskabet. Og øh, den forlåelse, den opdager kirkegård, at, at det er en misforståelse, fordi han lever for meget i sit eget indadvendte, tungsindtige liv, og han bliver ikke så i den grad konkret etiker i sit liv. Hans etiske opgave er så at sige at være, filosof, ja. og, og det er der, det ligger, og det er så at sige den afgørelse, han øh, træffer, og derfor så bliver øh, det for ham sådan, at det at øh, gå videre i det religiøse liv, det bliver, at øh, han må bortvælge øh, Regine, men det er altså ikke meningen, at, at øh, øh at, at, at, at det skal andre gøre, fordi Kierkegaard skal ikke være nogen model, hvor, hvor, hvor der er <laughs> heldigvis... Var der nogen jo, noget, så, skal jo have en familie. <laughs> nogen skal jo have familie, og, og, og, og, og det, det og han, og Kierkegaard var det også meget glad for. Så lige her er han Æh, altså ikke vejviser for... Nej, ham. nej, øh, ikke i ikke, ikke konkret. Nej. Det, det, det, det, kan, det kan man slet ikke øh, sige. Det blev en øh, skandale i samtiden, og der kom til at øh, versere en... Øh, morsom historie øh, om, at øh, Kirkegaard havde drillet øh, sin forlovede så frygteligt. Øh, en gang han <laughs> havde sagt, en at, gang at, at de skulle i teatret, og så havde han jo hy, øh, hyret en øh, vogn, øh, og så var de bare kørt rundt om kongens nytår, og så var de øh, kørt hjem igen, øh, og så sagde øh, Kirkegaard, nu har vi haft forventningens glæde. Oh, og og, altså. og, og, og den, den historie, den blev fortalt, så, så alle rigtig kunne forstå, hvor øh, stort et, et skrov Kierkegaard var. Så, så <laughs> han, han var altså... Men det var, fordi han var en dentalmand, og han ville tage ansvaret for det brud, der måtte komme øh, på sig. Han havde selv sat historien i øh, omløb, og da, øh, <laughs> da Regine blev gammel, fortalte hun, at øh, der var sket det, at øh, de var taget af til det kongelige teater. Og, men så sagde hun, jeg kan ikke jeg kan ikke øh, klare det øh, på grund af hovedpine. Dengang den, den den gang hed hovedpine hovedværk. Hovedværk. Det kan man jo altså tænke på ja. i dag, når man skal læse eksamen med hovedværk. Men altså, øh, jeg kan ikke få hovedværk. Og så havde Kiergaard, han havde gerne ville i teatret, men så havde han sagt om, så må vi øh, køre hjem. Men så har vi haft øh, forventningens glæde. Nå, så men... det er så han var anden... lidt gentleman lige med var... Men historien var god at lade gå på den anden <laughs> måde, fordi så, så, så, så, så, så kunne man se, at det var ikke, øh, fordi der var noget galt med Regine, at han... Øh, at han øh, måtte, måtte bryde at ja. op med hende han, han, han tog det på sig øh, selv på den måde, han kunne ikke realisere det almene øh, med øh, i ægteskab øh, han ville den, simpelthen han i sig religion øh. ja, for så bliver det jo, så bliver det jo til at, at, øh, at øh, den religiøse afgørelse bliver så vigtig for ham øh, at det kommer egentlig til at fylde øh, det hele, ikke fordi han af den grund øh, begynder at leve spartansk øh, øh, igen øh, i virkeligheden havde hans far været meget øh, religiøs, Æh, familien var kommet fra en vækkelsesbevægelse, der havde været på hjemmeegnen i øh, Vestjylland, øh, den såkaldte Herren Hutter. Og det var en stærk fremhedsbevægelse. No. Var det dem nede fra, fra Christiansfeld der nede omkring? noget. Det har med det at gøre. Ja, ja. Det er ikke helt det samme. Det har med det at gøre. Uh, det her det at gøre. Ja. Og uh, så uh, de hedder altså herrenhutterne, mm. og uh, de uh, levede meget uh, fremt, uh, og de havde faktisk også en bedesal i Stormgade i København. Mm. Men, Kom han der så? Øh, nej, ikke rigtigt. Faren prøvede at komme der, men, øh, men øh, der var noget med, at han havde gjort sin tjenestepige øh, gravid øh, senere giftede han sig så med hende, men, men okay, øh, det var ikke så hældent, at lige vil. Og så var det, han knyd, at faren i stedet for knyttede sig til hele det, øh, den dannede kirke med øh, gamle af den gamle biskop øh, øh, Mønster, som oprindeligt var hans øh, præst. Øh, og, øh, så faren, faren øh, lever altså øh, et, et fremhedsliv, som han har med sig hjemme fra øh, Vestjylland, øh, men han går ind i hele den øh, etablerede øh, kirke. Og så er det, at, at øh, kirkekor efter efterhånden begynder at synes, at sådan som kristendommen øh, er i, i kirken, der, der er den simpelthen slet ikke god nok, fordi der skal virkelig afgørelse øh, til, og der skal... Øh, og der begynder han altså at, at tale om en oprindelig øh, bodskristendom, øh, som øh, man skulle indrømme, at man ikke øh, kunne leve op til som moderne øh, kristen. Og de, den indrømmelse, den ville øh, kirken ikke... Øh, og, så han var i virkeligheden meget sådan standhaftig på sit religiøse standpunkt? sige. det må man sige. Ja. Og, og det er så også det, der kommer til at fylde øh, det meste i de senere år øh, derfra øh, fra øh, 1846, der udgiver han det store samlende værk, øh, som hedder Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift. Øh, og øh, derefter så heldige han så meget tanken om at øh, finde tilbage til den oprindelige rene øh, kristendom, som vi måske ikke kunne øh, gentage på den måde, men vi skulle alligevel lægge os efter øh, øh, det og indrømme, at, at det var statskirken, der i hvert fald ikke. Og så bliver det til en meget stærk kamp imod statskirken. Så han er altså imod folkekirken? Det bliver, han, bliver, han, bliver, han bliver en, en, en, en stærk kritiker af, ja, af kirken, og det, det bliver sådan, at hans gamle professor Hans Larsen Martensen bliver biskop hen, hen mod slutningen af kirkegårds korte liv, og det kommer til at betyde, at kirkegård begynder en kraftig kamp mod kirken, det man kalder kirkekampen, hmm. og, og der dør han altså 42 år gammel øh, i, i det her lidenskabelige opgør med øh, kirken. Altså. Og hvad dør han af? Ja, det skal jeg Det ved man ikke rigtigt. Altså, nå, det har været meget diskuteret og man havde vist en rygmavsbetændelse. Øh, okay. Og han slede sig fuldstændigt øh, op. Pengene var også brugt på det tidspunkt, så øh, hvad han skulle have gjort, øh, er lidt svært, at øh, Æ, at, at, at sige, og han at blev det. altså aldrig forlovet igen og fik ikke nogen børn? Han blev ikke forlovet igen og fik <laughs> ikke børn. Nej, det, det, var, det var virkelig altså øh, det var virkelig som at han levede som sådan en en midt i deputcerende mm. øh, øh, liv. Så han det. var faktisk der er tiden sådan flamboyante simpelthen ja, er, som, øh, men som, som aldrig rigtig Fik, fik børn og sådan noget. Altså. Ja, altså, han, han er faktisk en af, af de første rigtige singler. <laughs> ja. Det kan man faktisk godt sige. Han, man, han er ja. en af, for, fordi han ligesom vælger, kan fordi altså, han, altså ellers, ellers var, var det ikke at være gift. Øh, det, det, var, det var noget, man... Øh, det var bare en ulykke, hvis man ikke var. Ja. Navnet for kvinderne, fordi hvem skulle så forsørge dem ikke? Men <laughs> men, øh, men, øh, men altså, øh, men, men øh, Kirkegård og, og, og hos Andersen, de er sådan tidlige eksempler på sinkler. Ja, ja, der, der, der, der, der vælger deres liv, hvor det ikke er nogen... Men jeg tror nu, at, at, uh, uh, at Kirkegård valgte det mere, end hos Andersen ja, det tror jeg <laughs> <laughs> det, det tror jeg faktisk også. Jeg tror, at Kirkegård vil nok, uh, Hos Andersen vil nok godt have... Haft en lille kone. Det tror jeg faktisk. Ja. Æ, vældig godt var var meget forelsket i Elinte, ja. de fine uh, sang Jeg tror han havde været lige så enkelt en ægte mand, som, ah, som, sådan. som som som som Og som som som som som som som som i som uh, uh, mm. tanker og ja. hos Andersen der er det jo i, i, i, i dækningen som så, så, så, de to hinanden som som som <tronen> det mest morsomme er, at det aller allerførste, at Kierkegaard hoved, skrev, det var faktisk en lille opsats, hvor han ålede H.C. Andersen. <tronen> og, og, og det var hos Andersen jo noget fortørnet over, fordi, fordi, fordi Kierkegaard bliver sådan meget frapperet af at se en dag til at leve følelserne så meget ud, og det er så meget i, i, i sine følelser. Så han, han synes at at at Andersen var et, et frygteligt øh, flæb. og, og det var det, det var selvfølgelig. Det var selvfølgelig øh hos Andersen igen været øh, ked af. At, <laughs> Nå, altså, de to Kier, altså, ja, Kierborg, tænk, hvis, Kunne de ikke hvis, bare være venner? Jo, jeg tænkte, hvis der øh, havde fundet sociale medier dengang, så ville de have været helt forfærdelige derfor. Det, det, det, det, det, det kan man sige. Men altså, jeg, jeg tror, at jeg tror, Kier, Kiergaard sendte altså nogle af sine bøger til hos Andersen, og de vidste ikke, okay. rigt, vidste ikke rigtigt, hvad ben de skulle stå på resten af livet. Man kan det, sige, det, de har til fælles, det er jo, at, at kinesere og så videre prøver at lære dansk, både for at læse hos over for at læse ja, og det er det, det, det, det, det, det, der simpelthen er så, så karakteristisk for øh, de to, at de har sat Danmark på verdenskortet. Ja. At vi, vi er øh, stolte af dem, øh, fordi øh, de har gjort øh, Danmark så øh, berømt. Og H.C. Øh, Andersen forstår vi jo nok mere direkte, øh, så, så, så det er jo selvfølgelig... Øh, hos Andersen, der, der er vi meget stolt af, både fordi vi forstår den grimme æling, mm. øh, og så osv. Øh, godt. kirkår var også en slags grim æling, der blev yeah. en svane for øvrigt, øh, når, når det, når det <laughs> skal øh, øh, siges. Og selvfølgelig forstår man i... i, øh, i øh, forstår, forstår man også øh, Kirkegård i Danmark. Ja. Men det har været så frapperende, at der har været så mange øh, filosofer, der er blevet inspireret af... Øh, af Søren Kirkeår. Og mm. det, har, det har gjort os øh, stolte. Hele, yeah. hele efterkrigstiden med øh, Jean-Paul øh, Sartre. Sartre øh, satte jo i den grad Kierkegaards tanker ind i efterkrigstidens moderne måde, at øh, Tænke på. Så man må sige, at os danskere vi er stolte af kirkegård og næste år, der må vi huske at fejre ham da det er 200 år siden han blev født Ej, Husk endelig at fejre og være med til at fejre kirkegård ja. det næste år. Der det bliver 100. sikkert holdt en masse og bliver rig mulighed for at fejre ham og hans liv. Lige præcis Den går i hvert fald ud til dig, Lytter øh, så for at fejre kirkegård til næste år hvor han altså fylder 200. Kit Henrik vi er altså lidt tør for tid. Sigt, det har været det så spændende, og lære nice. en helt masse om uh, kirkegård. Henrik, tak fordi du ville komme. Ja, ja. selv tak. Jeg var meget glad for, at vi er og, her. Uh, og vi var glade for at have dig. Og uh, det bliver snart lagt op på podcast her i aften på uh, vores Facebook-side, facebook.com skråstryk kan du finde det. Og uh, så er der ikke andet, end at sige, end at uh, vi lytter ved på næste tirsdag. Så skal sige tak for i aften. Ja, tak for i aften. Vi lyttes ved. Hav det rigtig godt, til vi os ved igen.